مارفت التابعین تاریف التابعی لغتنا التابعون جمع تابعین او, تابعین. أو تابع اسم فائلن من تابعه بمانا مشا خلفه جی چاپسی رستو زی استلاحا تابعی جاتا وئی وَمَنْ لَقِيَ صَحَابِيًا مُسْلِمًا چې صحابي سره مېраў شوې ده په حالت اسلام کې و مات علي الاسلام په اسلام وفات شوې ده وقيله هو من صاحب الصابيا صحابي سره شهوي مرګره شووي دفوائد د دې پی جندو نسري تمیز د مرسل راشي د متصل نا کته تابعي جو پیغمبر فرمایلي نو حديث شو مرسل شو ا کته او ز تابعي نه صحابي جوړ کو نو د مرسل پځه په حديث متصل جوړ کی نو په پی جندو سره تمیز د حديث مرسل د متصل نه راغې طبقات را. د تابعينو اختلاف فی عدد طبقاتهم د دې په طبقاتو کې اختلاف ده نو تقسیم کړی دی علماو کُل حسب وجه وجهته اریو مناسب د خپل تقسیم امام مسلم دې طبقات جوړ کړی ابن سعد سلور طبقات جوړ کړي او حاکم رحم الله پينزل لطبقي جوړ کړي و يا ولد دين اغه سوق دي مندرك العشرة من الصحابه هي للصحابه عشر مبشره مندي دار علم محدرمون جمد جمد دا وهو دا و محمون جمع دده محدمون جمع د محدرم ده وهله اده کل جااهرية ته داغ چاله وي چې د منندې زمانه ده جااهیت او زمانه د نوبي الله اسلام اصله اسلام راړي خولم ره پ غمبر اسلام کتل نه د او دا محدمون هم د طبیوندي بنابر قو صحی. و اشمیر د محترمینو پی شلی کما عدهم الامام مسلم لکه امام مسلم رحم الله اشمیر او سید عارف شه د دی اکثر دید دی دی دینا او د دوی نابو عثمان نهدیه او اسود ابن یزید النحیم نه رحمهم الله فقهای سبعه ومن اکابر التامین الفقهاء السبعه دا کابر تابعین فقهای سبعہ دی او دا کبار دو علماو د تابعین دی او او کلهم من اهل المدینه دا ټول د مدینی والو نو او دا شوکو سعید ابن المسیب قاسم ابن محمد اور ابن اوروہ ابن زبیر خاریجه ابن زید ابو سلامہ ابن عبد الرحمن عبید الله ابن عبد الله ابن عتبہ و سليمان بن يسار افضل <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> التابعين هناك اقوال لللما في ابزلم دولما واقوال لي فقوره التابين كي مشهور دا ده چې غوره پکې سيد ابن المصيب ده وقال ابو عبد الله محمد بن خفيف الشيرازي دې فرمایي مديني والا وياب زر التابعين سيد ابن المسيب دي او اهل كوفي وی والا وي چوي سي قرني دي او اهل بصري والا وي چي حساني بصري دي رحمههم الله تعالى افضل التابعياتنا سوق دي وي واي ابو بکر ابن ابو داود وي عقدوان مشراني سيدة التابعيات حفصة بنت سيرين وعمرة بنت عبد الرحمن وتليهما او ديتن جديد ام الدرداء رضي الله رحمه الله اشهر دا تصانيفنا كسي كتاب دمار دا فت دابي دا دابي دا <تصحيح> مطرف ابن فتیش الاندلسی رحمه الله معرفه التابعین دا بهترین کتاب وو پدې کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه و اصحابه اجمعین ګران کو تاسو ته شیخ القرآن سید امیر حسین صاحب اصول حدیث درس ورې دا تاسو ته پد ځانګړي ڈمدینہ مجلس رپخواہ کے دو سامن سرا ملاوی گیو پکراچی کی دو حیدگل اسلامی ریڈیسنٹر مصان چوک کیمانے کی دو حیدگل سرا ریکارڈنگ سردار علیہ ترکروش ڈیرو تین سو